السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي اكرمنا بحمل دعوته والعمل بتحكيم شرعه ثم الصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وترسم خطاه اما بعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعه سنون خداعه يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبض قالوا وما الرويبض يا رسول الله قال الرجل التافح يتكلم في امر العامه رواه الامام احمد والحاكم وقد ذكر هذا الحديث شيخ الباني في صحيحه عثمان صلى الله عليه وسلم موجه ketika dalil za utumewake ni kwa alikuwa kibashiri katika umma wake kisha matukio haya yakatokea kama alivokuwa akiyabashiri Mtume صلى الله عليه وسلم kama alivomweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu najm aya ya 4 hadi 5 wama yanthiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى. قوم ييه هذغومزي قرغابات الشخصيه زاك، قما تمنيوات yake. نبيي alikuwa kizungumza kwa wahyi. kwa maana hii anayazungumza mtume sallallahu alayhi wasallam hayaruki patupu. ni miujiza wakaye na miujiza hii ni sisi umma tuwe na fita, na yakin juu ya wa ujumbe wake na juu ya wa utume wake kwamba huyu ni mtume wa haki na ule ujumbe alio nao nayo sallallahu alaihi wasallam ni ujumbe wa, wa haki kama ni wa haki kufanikiwa kwake ni jambo la kutarajiwa Leo tuangalia mmoja katika mazungumzo sallallahu alaihi wasallam aliyobashiria maswahaba wake maswahaba wakashangazwa na mazungumzo haya kama inavyosimuliwa hadithi na Abu Huraira kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kabla saa kabla ya kiyama sinuna khadaa kutakuwa nazama za urongo imekuja kwa sifa ya mubalaha khadaa yani urongo ndio takuwa na soko hali itakuwa hali mbaya zaidi Akafafanua sallallahu alayhi wa sallam yukadzab fiha as Mkweli ataambiwa ni mrongo pili ambao ni kinyume chake wa fiha al-kadzib na yele mrongo ataambiwa mkweli wa yakhawalu fiha amin mwaminifu ataambiwa yeye ni mwenye kuhini watu watu hawatomwamini badali yake wa tamanu fiha alkha'in seta detrea watu ndiyo watamwamini kisha Hadithi kaelezea malengo ya hadithi hii. kwamba hali itakuwa mbaya zaidi Kiasa swala kwamba wale wa wakilishi wa umma wenye usemi watakuwa ni nani? Mtume akasema Wayantiku fiha aruwaibida arwaibida ni ruwaibida. Maswahaba wakashangazwa Wakastajabu wakauliza sallallahu alayhi wasallam hawa ruibid bani nani mtume rahman amani za mwenyezi akawajibu akisema ni ar tafi ni mtu duni al-hasis al-hakir al huyu al al ndiye watu watamtegemea kupeleka mambo yao na yeye ndiye atash ar public opinion yeye ndiye atakuwa na platform ya kuzungumza japo hawezi lakini atajipa mamlaka ya kuzungumzia kwa niaba ya umma akiwadanganya akiwafanyia kiana hawa ndiyo huitwa ar-ruaibida hadithi hii sheikh albani alipohitaja akasema alaysa hadha zamanuhu je sisi hatujafikia zama hizi jawabu ni bala tupo katika zama za urongo si magharibi kaskazini kusini urongo unaanza daraja ya chini wewe na mkeo wa mdanganya lakini urongo huu una sahali Kuna urongo wa watawala. Watawala na raia wao, urongo huu una athari. Kwa sababu huwasiri dola, huathiri mujtama. Inshallah, tupige mifano ya urongo mbili ambazo leo zimezoezeshwa zimetungiwa nidhamu na watu wamezikubali chambilecho yule aliyesema we are living in the world of lies twaishi katika dunia ya urongo urongo huu si ule wa kufanya biashara wanadanganyana bidhani husi lakini ataipamba paka iwe nini si hushi tena bali urongo mkubwa unaozungumziwa hapa ni urongo wa viongozi kwa raia wao Al Imam Malik akatahadharisha urongo huu akasema ilam tambua anahu la yaslim rajul hadatha bikulli ma sami'a tambueni kuwa mwanadamu hawi salama ikiwa atazungumza kila alilosikia fastina kulifanyia at-tahqiq akasema wala yakunu imama wala mtu hastaiki kuwa kiongozi imma kiongozi wa kuswalisha watu au imam kiongozi anayetawala watu wala yakunu imaman abadan wa huwa yuhaddithu bikulli ma sami'a ay wala hastahiki kuwa kiongozi yule mwenye kudanganya watu ayu hasadatul huzur urongo wa kwanza ambao ulipikwa ukapikika ukapakuliwa watu wakaula na wameumeza ni urongo wa intihabati demokrasia democratic elections Si zile zinazoitwa nominations wala si ile uchaguzi wenyewe huu una asasi mbili asasi ya kwanza wasema kuwa democracy is based on the will of the people demokrasia huwa ni asiyadatul shaaab sovereignty belongs to the people yani maamuzi ni ya watu katika maamuzi ni ya watu wanasema kuwa maamuzi ya watu ni kwamba hata kura yako ndiyo maamuzi Katika ya kipengele hiki kina kufuru ya demokrasia na pia kina uongo Kufuru ya kidemokrasia na inakuja vipi wanaposema as-siyada shari, hapa sharia za mwenyezi Mungu teke ndio wao kwa khidhaa waliokuwa nayo ukiangalia katiba zote ikiwemo katiba ya marekani iliyo na chapter 7 pekee wimbo wa taifa wa marekani wanadanganya watu wanasema God with trust lakini kipengele cha 7 cha, cha, cha, cha, cha katiba marekani kinasema wazi kuna ile unaita test religion yani hakuna element ya dini katika katiba nini katikatifa marekani bi maana kwamba watu wenyewe ndio waamuzi wa kujiamulia mambo watakayo kwetu sisi waislamu kipengele hiki cha demokrasia kinachosema kwamba watu ndiyo waamue kwa kujitunga kanuni kinagongana na al ulkarim na kinagongana na uislamu mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema wala taqulu wala tasifu alsinatukumul kadhiba ولا موسيسف دين مزروه او هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب علم لنسingizie منيزينغ سبحانه وتعالى عرونغو قوتو سিসি واسلامه للشرع وتكفو وعبنا ني كوا الله سبحانه وتعالى ييهي يي نديه يي صاحب التشريع ndio hutuwekea halali na haramu ama inapokuja the will of the people hapa ndiyo nakumbuka mazungumzo ya Lord Hilsum huyu asili ni kafiri magharibi alilelewa na demokrasia amekuza na demokrasia lakini akaona urongo wa demokrasia na uchaguzi wake akasema in democracy katika demokrasia ni elected dictatorship ni udictator ma dictator ujitagua uji lakini kwa sababu ya, ya umma leo utasikia waislamu wanapata kazi ya kuislamisha demokrasia huyu ni kafiri Amelelewa na demokrasia yeye haijua demokrasia ni tyranny ni dictator lakini Muislamu akwambia la sisi maswali yetu kwa dini kwa demokrasia kazi hii ni urongo uliotengenezwa mpaka watu wameukubali ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sinuna khadaa zama za urongo yukadhabu فيها al yule mwenye kuikosoa demokrasia ataamua ye nani? Mrongo. Lakini mwenye kuikumbatia demokrasia na kuilingania demokrasia tangua nani? Mkweli Galieni sarakasi. Wanaposema the will of the people yetu yako haki yako sivyo. Ki hakika za kisiasa katika demokrasia ni tools. Ni zana za matajiri. Wale matajiri ndiyo huchagua na kuteua watu wao hawa watu wao ndiyo hutitishwa lazima kwa hivyo demokrasia huwa ni sarakasi tokea mwanzo na ni vita kwa sababu watu wataka huyu lakini mabwenye wataka mtu mwingine kwa hivyo wanaposema kuna free and fair election katika demokrasia hii ni urongo kihakika ni selection ya few elite watu wachache ndiyo huutabua watu na kuwa impose kwa umma through ballot kwa hivyo kihakika kwa pila ya kwanza hii Inadhihirisha wazi kwamba leo tupo katika zama za urongo kiasa kwamba yule mkweli anayekosoa demokrasia kwa dalili yeye atambwa nani ataambiwa ni mrongo na yule anayekumbatia na kuilingania urongo huu atambwa nini ni mkweli wana udh billahi dzalika inna lillahi wa inna ilayhi rajiun woyafadda fiha alkadhib tutusema akasema yule mkwe yule mrongo atambwa nani kuweli. Galieni leo urongo wa pili sasa wa demokrasia ahadi za wanasiasa. Ukisikiliza wapinzani jana Uhuru Park wasema sisi tutaka kuikomboa Kenya upya mara ya tatu, wanasema study liberation. Serikali iliyoko yasema tutaka kukomboa Kenya. Ah, hiki ni lazima vibanane nani mpaka muikomboe. Yaani wote wasema wata wa Kenya. Kana kwamba wanatuambia kwa lugha nyingine kwamba hii Kenya tushaitwaa ni jahazi tusema alizayoote. Kwa kila mmoja asemba acha atakukomboa Kenya, ila hali wote wanashirikiana katika kukandamiza raia wa kawaida. Ayuhal uchumi ni mbaya. Ukiangalia istati za Kenya unga kufika moja na sabini au moja na hamsini uchumi ni mbaya lakini juzi tunakadanganywa na World Bank kwamba uchumi wa Kenya umekua with 5.8 percent na, Ni kwamba walipa ushuru ambao ni sisi tulishonzwwa zaidi kwa hivyo wao wametunyanyaza zaidi lakini hali ya uchumi ni mbaya hiyo lakini mwanasiasa atakuja atakuaahidi pepo hapa duniani takwambia mambo yatakuwa mazuri sio tafanya hivi Tafanya hivi kihakika hizi ni ahadi tupu empty promises na demokrasia hu survive kwa kutoa ahadi hizi Pasina na ahadi hu hakuna demokrasia kwa hiyo watu hupeana ahadi hizi na kwa sababu ahadi hizi ukaririwa kila baada ya miaka watu huweza kuziamini wa tasa. na waislamu sasa nao hujipanga safu zile zile ambazo kiwambia kwamba umoja wa Kislamu ni faradhi watakwambia haiwezekani umoja wa kisamu kwa sasa hivi lakini leo Waislamu wameungana katika jama za kisiasa hawajiulizi kwa nini tuungana katika mambo ya ukafiri na huko katika Uislamu siwezekane kihakika ni kazi ndugu zangu inayofanywa ya kukaririwa urongo na kukaririwa udanganyifu mpaka watu waameamini ayu alikhwa na yakhawana فيها al-amin nabi sallallahu alayhi nizama ambazo yule muaminifu mtu ambaye ni muadilifu mtu ukweli na anataka ukweli uenee katika ulimwengu yeye atakapozungumza atakapoonekaniwa na sifa zake za uaminifu watu watamwambia kuwa ni haalim tupo katika zama hizi wauwaji waji wa kina lafad wakina Suleiman falme wa Saudiya lite ya khiana wanazozifanya kila siku kulingana na US State US State Department bureau information iliyochapishwa Februari mwaka huu Saudiya hivi sasa imechukua contract ya kukaribisha wanajeshi wa Marekani kufanya civil engineering katika biladi ya Kiislamu na kusaidia Saudiya jeshi lake katika masuala ya logistics Ini Iran. Zote zafanywa wazi na hawa ndiyo wana kibla chetu sisi kama Waislamu na hawa ndiyo kutuletea Misfahfu Qur'ani huisoma na Qur'ani husomwa lakini angalia kijana wanazofanyana. Paka leo imezoeleka kwamba suhudia ina Islamic state. Iran. Watu wanaiamini kwa serikali nini? Ya Kiislamu. Lakini watu hawajaelezwa ukweli kwamba constitution ya Iran ni hybrid wenyewe wanasema constitution ya Iran katiba ya Iran ni high bridge. ni mtoto aliyezaliwa between theocratic and democratic elements lakini kwa sababu urongo huu unakaliliwa khiana pichwa, watu wanaziamini serikali kama hizi kihakika ndugu zangu waislamu hatuna muaminifu walioko ni makhain tena khiana zao ziko wazi kila muislamu anazielewa khiana kama hizi muhammed sallallahu alayhi wasallam akasema wayamtikufa fiha arruwaibida watakazungumza ni watu duni na hapa imekuja katika siga ya atasgir katika moja ya balagha ya lugha ya kiarabu ili Jambo lifahamike kwa ni jambo limezarauliwa Waarabu walifanyia at-tasghir. Mathalan kuna tofauti katika lugha ya Kiarabu kumwambia ki anta ya Umar wa anta ya Umair. Ukisema ya Umair Kiarabu umeudharao kijiomari kwa Kiswahili. Kwa hivyo arwaibida ni jamu ar-rabid. Ar-rabid nani? Ibn Mandhur Asima ni yule usuduni ambaye hawezi hata swala la uongozi lakini kwa ufasaha wake kudanganya watu watu wata watampa madaraka ya watawale kama hivi leo ulimwengu ndugu zangu waongozwa na watu ambao duni usitaje taasisi za umoja mataifa usitaje taasisi ambazo zinaongoza uchumi wa ulimwengu IMF zote hizi ni taasisi kanuni zao ni kanuni ambazo Mustana zaitu zenyewe zimewaletea bala na huku kwetu afrika wanaziuza kwa kulazimisha na nchi zetu kama tunavyokalili siku zote ni saman wa ulimwengu leo wapelekwa na marwaid si katika biladi za kiislamu ndugu zangu si wale waliojisifu wakina marais wa uturuki wa wa sudia katika biladi za Kiislamu taja biladi ya Kiislamu hakuna kiongozi leo hii ambaye kweli aweza kusimama na kuwaisabu wa magharibi bali wote hawa kama tunavyosema ni western back to rulers ni viongozi ambao ni sam'an wa kwa magharibi hawa wako pale kuhifadhi masalih ya magharibi huku damu za waislamu za mwagwa na wao wako Kenya kihakika tupo katika zama za Ruwaibd fanyeje? Suniisha ndugu zangu waislamu, ni tutambue kwamba hali hii ya kutufikisha katika zama hizi za urongo, zama ambazo akhlaki za watu zimeharibika, zikiwemo za watawala. Waislamu tusibakie kuwa ni mashabiki. Waislamu tuna jukumu ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ametukalifisha nalo. Zama hizi ni zama za kusimama na Uislamu na kuzungumza uislamu hatan na kueleza njia ya mageuzi kuwa kihakika wanadamu wataka kukombolewa kutoka manakiza cha uraslimali na tukapotulia sisi kama umma wa Kiislamu tujue maadui hawatulii kila rais wa Marekani anapanga mipango ya kudhalilisha umma wa Kiislamu ni mwezi uliopita watatu Pentagon ishapewa pendekezo na White House kupeleka vikosi vya wanajeshi wa Marekani katika biladi ya Somalia. Tayari tunazungumza tunazozunguzwa tuna uh, 40 US Special Forces tayari watakuwa deployed Somalia. Ayuhal ikhwa, kama hizi zitaendelea mada sisi tumeshika mikono kuazungumza tu twala basi lakini hatuzungumzi haki lazima tuzungumze haki ndugu zangu islamu basi na hamasa tuzungumze uislamu kwamba izlali kama hizi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wafesti lakini sallallahu alaihi wasallam akashikamana na dawa yake ya, ki, ya ki islamu akaingiliana na umma kadaka kubadilisha rai zao jukumu letu muhimu kubadilisha umma rai zao ili iwe ni rai ya islamu ikubalike na katika inchi ambazo zina uwezo mkubwa wa Kiislamu tubadilishe na umma ikiwa jeshi ili waweze kunusuru Uislamu kwa kuweza kuupa nguvu za kijeshi ili kusimama dawla ya Kiislamu ambayo kihakika itakuwa ikiongozwa na kiongozi as ambaye hata kanushwa bali yeye atazungumza ukweli na hatofanya khiana kama wanavyo wanavyofanya viongozi sampuli hii ayuha ikhwa wakabiliwa na mtihani mkubwa Ima tunyamaze. Tuogope madui Tuseme tunyamaze. Hii ni jibu Lakini je jibu hili tutamjibu vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa ni ya pili. Tuzungumze. Tutaingizwa katika mitihani lakini tuelewe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hatutatafuta kingine ila radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio kweli ndugu zangu Islam. kila mmoja katika ya nyinyi anamchagilio mkubwa wa kushiriki katika mchakato mabadiliko, mabadiliko ambayo si mabadiliko ya katiba, si mabadiliko ya vyama, si mabadiliko ya rais, bali ni mabadiliko ya kihakika, mabadiliko ya Uislamu kuweza kuongoza katika limevu huu ili rahma za Mwenyezi subhana wa Ta'ala na rahma ya Uislamu ipate kudhimika. Aqulu qul hadha li wa lakum innahu kana ghaffara